<tuhet> falenderojmë Allahun subhanahu wa ta ta'ala, Zotin e gjithësisë, për të gjitha mirësitë që na ka dhuruar. E padyshim mirësia më e madhe është mirësia e kësaj feje të mrekullueshme me të cilën Allahu subhanahu wa ta ta'ala na ka dhuruar. E falenderojmë Allahun që na ka bërë musliman. Zoti i Unë i lartmë ndëruar në Kur'anin famullart na kalëmëruar na tregon se me të vërtet besimtarët janë vëllëzër. Na urdhroi të sillem i mirë dhe me dinjitet. E na ndaloi nga breka veprat e këshia e padrejtësisë. Sikurse na urdhroi që të kapemi fort pas litarit të ti e të mos përçahemi. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar të merituar me të drejt përveç Allahut, a i është i vetë mjë adhuruar nuk ka urtak, dëshmoj se Muhamedi është të robë dhe i dërguar i ti. Njëriju me moralin më të lartë, e silin më të mirë, a i në kamësuar edukatën, a i në kamësuar me qëfarë silësie duhet karakterizohet gjdo musliman që e tonë mbifashen e dheutë. Fëtë profetisë rëllahu a.s. një hadith, askush për jush nuk beson dheri sa doj për vlajnë e ti atë që ka dëshiron për vete. O zotë fale dhe bekoj dhe më shiroj atë familin e ti, shok të ti dhe gjithë pasuesit e ti dheri në ditën e gjukimit. Nderuar shikues, vlezër besimtar e motra besimtare, në serinë e emisioneve kushtuar vllazërisë. Me ky është emisioni i 9 kushtuar vllazërisë. Do të shaj fundit në këtë cikël. Do të flas me lendë vullnetin e Allahut subhanahu wa taala për seri për ato shkaqe të cilat na ndihmojnë për ta ruajtur vllazërinë. E nga ana tjetër do tërheq vërejtjen nga ato vepra të cilat janë shkak për prishjën dhe shkatrimin e vlazëris mes nesh. Vlazëria në feja është në shend, e se cili pre nesh duhet të dojë vla në vetë sinqerisht me gjithë zemër. Nëse ne arim këta, atëhere dëshurim ton dhe dë njeri tjetrit nuk e dëmton asdje, nuk ka për të dëmtuar zilia e ziliqarbe. Me lejnë dhe vëlletin a lautë së pano të ala. Ziliqarët nuk mund të bëjnë gjithjetër vese të përcasin nga uretja dhe zilia dhe të, vle, të vdesin me mlefi në tyre. Por kurse si nuk mund të prekin dashurin ton të pastër për vlezirë tanë, sepse ajo është durat për e lautë së pano të ala. Kur dy zemra i afrona Allahus përna o tala, asë kusht nuk mund ti largohi pa dëshirë në ti. Thotë Zotil artë madhuruar në kuram, wa lewë anë thëqte ma fil ardhi gjemi a, ma allaf të bejnë kulubihim, wa lakin Allah allaf bejnë kulubihim, wa lakin Allah allaf bejnë hum. Sikur të shpenzoj gjithë shkarë në tokë, nuk do t'i bashkojë zemrat e tyre, por është Allahu ai i cili bën i bashkimin e tyre. Ruajtja e sekreteve të miqve tan na mundson vazhdimsin e vëllazërisë dhe dashurisë e miqsisë për ta. I dërguar Allahut sallallahu alejhi wasallam në hadith thotë, nëse njëri bisedon diçka me vllajin e vet dhe pastaj largohet prej tij, Atherë, kjo bisedë është amanet. Ky sekret duhet mbajtur, konsiderohet sekret. Përhapja e sekretit e dëmton shumë Vlazërin. Vlezim nuk ja përhapin sekretin njëri tjetrit edhe kur zemrohen me njëri tjetrin, edhe kur ndahen nga njëri tjetri. Njeri urt thot: <coughs> Zemra e pastër Sinceriteti dhe ruajt e sekretit janë tre cilësi që duhet t'i posedoj, duhet t'i ketë gjdo mik i yti. Nëse aji nuk i ka këto, atë herë e shite qoftë edhe me qmimin e një grush t'i rare. Pastërtia e zemrës dhe mendimi i mirë për vlajnë e ruajnë dhe vazhdojnë vlazërinë paragjykimet dhe ashtu sikurse përhapja e sekretit e dëmton shumë vllazërin i dërguari Allahu sallallahu alaihi wasallam na ka ndaluar nga mendimi i keq, na ka ndaluar nga hamëndësia dhe paragjykimet. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam ruajuni nga paragjykimet sepse ato janë biseda mërrëshme dhe Allahu subhanahu wa taala thot Ya ja, ayyuhalladhina amanujtaniboo katheeran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni ithm O juqini besuar, më janonin shumë dyshime. Se mjaft për e tyre, në mjaft për e tyre ka gjyhna, për bën gjyhna. Allahu subhanahu wa ta'ala i çortoni besimtarët, sepse ata i japin shumë pas hamndësive dhe parajyukimve, dhe diturija e tyre bazohet në hamëndje dhe hipoteza. Allahus Fanao Talat thotë, Vëmala hum min ilmë, Vëmala hum bihi min ilmë, ijet të biurën e i la dhënë, o inë dhënë në la jugni minë lë haqë i shëjë a. <coughs> Ndërkoj që ata nuk kanë asë një djeni për këta, ata ndjekim vetëm hamëndjen, por hamëndja, nuk vlenë azje për rrësë e vërtetës. Vajzhimisht duhet të ushim mëndim të mirë për vlejt zrit tanë. U me mruha tabi radiallahu anhu thotë, na im një parosi shumë të madhe të qmuar, fjallën që nëzirë vlajt nga goja, gjithmor mëre për mirë. Për derisa, eshtë mundësia që t'japësh interpretim të mirë. Besimtarët kanë mendim të mirë për njeri tjetrin. Mendimi keqë qënë në spionim dhe përgjim. Ndodhë që vlajën të në mërzit. Por duke qënë se ne e duam atë sincerisht dhe duam shumë, atëhere e ruajmë gojën nga fjalët e ndyra. Një urtësi e lashtë thotë para gjukimit të mos të aprish vlazërinë të cilën ti e ke fituar me bindje. Njëriu me zemër të errësuar e me shpirt të trazuar jepet pas çdo dyshimi. Gjithmonë i shkon mendja për keq. Çdo fjalë të vllajt vetë e interpreton i jep interpretimin më të keq të mundshëm. Njëri tillë është i rëndomt për njerëzit Njëri t'il i ka të mbyllura shtijet për të gzemrat e njërzve. Prande Lukmani, i mënshur e porosit djal në ti, i thot, ti e shpirt bardo birim, që të të afrohen edhe të të duan njërzit. Disa nga të partë të nderuar kanë thënë, minimumi që ka mund të bëshë për besimtarin janë këto tre gjera, Nëse nuk i bën mirë, nuk i bën dobi, atëhere mos e dëmto. Nëse nuk e gëzon, atëhere mos e trishton, mos e mërzit. Dhe nëse nuk e lavderon, atëhere mos e shajt dhe mos e ofendo. Të jemi modest dhe të ndje shumë e më lezritan. Të ndjejmë vimje për ata që vuajnë dhe kanë nevoj. Dhe o thjesht të shohim ata nga lartë pa përfilur halet dhe problemet e tyre. Shkujdesja ndaj problemeve të mikut e dëmtojnë shumë atë, e bënd të ndihet i vetëmuar. Ndaj të njihim me gjëndjen e mi gjëve tanë, të shohim e të i pysim për problemet që i prokupojnë, të kujdesja mi të jemi sa më pram të tyre, ndërsa neglijenësa ndaj problemeve i ftohë ndjenjat e vlazëris. I drëguarja Allahut sëllallahu a.s. në ka urdruarë dhe na këshillon që të kujdesemi për njerëzit në përgjithësi. Pa po të erë kur bëhet fjalë për njerëzit e zemrës, për ata që i duam shumë, padyshim që ky është obligim akoma më i rëndësishëm e më madhror. Të parta të devotshëm i ruanin lidhjet vllazërore, lidhjet e miqsisë gjatë jetës, gjatë gjithë jetës, madje dhe pas vdekjes. Kujdesëshin për familjarët e njërzve e miqëve të tyre. Ka bërë vakit dhe 20 vit pas vdekjes, pas i ka ndruar rjet njëri u i dashur e zemrës, në miku i vet është kujdesur për familjarët. Kjo është dashurje se në qertë, kjo është vlazeria e vërtet të cilën e kërkon edhe e nëzit islami. <clears throat> për kraja dhe ndihmesa nda njërzve në nevoj, ka tre nivele. Nivelli i ullët, i mesëm dhe i lartë. Nivelli ullët është që të kujdesemi për vlezëve tanë kura ta në kërkojnë ndihë. Pra, të përpishemi me sa kemi mundësi të aplëtësojmë kërkesat dhe të azidhim halet kura ta në kërkojnë ndihë. Gjithmonë të thamë brënda mundësive. Dhe, qoftë kjo edhe me këshila, Shoftë dhe me fjalë të mira dhe buzëqeshje. Ky është niveli i ulët. Pastaj vjen një nivel pak më i lartë ose niveli mesatar, i cili konsiston në plotësimin e nevojave të vëllezërve tanë pa na kërkuar ata, pa na kërkuar ndihmë ata, ti ndihmojmë ata me dëshirën tonë e të pyesim për hallat dhe problemet që i prekuojnë. Kjo është nivelli i mesëm. Ndërsa nivelli i lartë, më i lartë, është altruizmi, për të cilin kemi folur në emisionet e kaluara dhe kemi dhenë, kemi dhenë disa shëmboj për ta. Altruizmi është që t'japësh për parësi të tjerve dhe i vetës tënde, të sakrefikosh vetën tënde për të tjeret. Njërzit ka nevoj që të konsultohen me vlezile tyre për hadhe dhe problemet që kanë. Ata nuk ka nevoj që t'u api murdra nga lartë, e t'u themi, veproni kështu, e pashtu, e pas t'aj t'u këthejmë shpinën. Ata nuk ka nevoj për fjarë të thata, e biseda bose, e pasaj, t'i braktisim. Për kundra zi, duhet të përpichemi, të kuptojmë se qëfar kanë në zemra, qëfar i preokupon, t'i t'i gjoj me vëmëndje, Të parësi me interes shqetësimet dhe problemet e tyre dhe pastaj të përpiqemi të ndihmojmë sa kemi mundsi. Tregonet për një njeri i cili ka shkuar tek Abdullah ibn Mubarak. Abdullah ibn Mubarak, muhaddith, dietar i shkencës së hadithës, hadithit dietar i madh, por njëkohësisht dhe tregtar i kërkon Abdullah Mnumë Barak ndihm për të shluer borgjin e vetë. Dhe Abdullah i e urdron i shkruan administrator ti që ti apë 7.000 dirhem. Kër shkon njëri u i zhytu në borgjët tek administratori dhe flet me të, këj fundit e kupton se borgjët e ti nuk e e kalojnë shifrën 700 dirhem. Pra, shikoni se Abdullah i kishtë e dhën dhe jetë fishin 7.000. Pas kësaj, administratori shkontek kë Abdullah në Mubarak dhe i thot <coughs> i kujton ati se trektia nuk po u shkonë në mirë dhe se malrat janë pakësuar. Shikoni se shfarë përgjigje i jepë këtë djetarë e trektarë i devotëshëm i thot, vërtet malërat janë paksuar, por edhe jeta jonë është paksuar, e pashkojmë në drejtë fundit, drejtë tekjes. Pra ndaj, jepja të që të urdrova dhe leri lafet, mos e zjatë me. Gjithashtu tregojt se ky trektar e djetar i math, i thoshtë e miku të vetë fudejmë në e jadit, edhe ky një kolegë trektarë djetar i dhevotëshëm, i thoshte, si kur të mësishë e ti dhe shokët e tu, unë kur nuk do të meresha me trekti. Pra, punonëte meresha me trekti për të ndihmuar për të ndihmuar djetarët, për të ndihmuar nëzënsit e dies që përhapnin fejnë Allahumë të subhanahu wa ta'ala. Gjithashtu, gjithmonë duhet të mendojmë mirë për vlejësin tan, duhet të mendojmë se ndaj tyre kemi detyrime. Dhe pasi ti kryejmë detyrimet, mos presim shpërbime për ato. Të mos presim që ata na shpërblein, et na vlerësojnë. Le të vëmë veten ton në pozicion e shërbëtorit. Shihni periçin e besimtarëve Omer ibn Khatabit radhiyallahu anhu, i cili sile i majhë zemërgjërësi ndaj vlezërve të vetë dhe u shërben të atyre nukhtim edhe pse ata e kishim për dhe tyrë të shërben në aty sepse a ishte prisi i besimtarve. Në dërtimi mardhënjeve të mira kërkon që t'jemi korekt me vlezërë tanë, kërkon që më shumë të japim se sa të marim. Në dërtimi mardhënjeve, në dërtimi mardhënjeve, në dërtimi mardhënjeve, në dërtimi mardhën e dobëson shumë Vlazrin. Maridhëniet nuk do të jenë të gjata nëse në to, nëse për to aplikohet formula çfarë ke bërë për me, për mua ose sa ke bërë për mua, aq do të bëj edhe për ty. Kjo në fakt një sillje e tillë nuk buron nga dashuria e vërtet dhe nga zemër bardhësia. Vënia në pozit e vëllezërve dhe bezdisja e tyre është një shkak tjetër që qonë nëftohjen e dashuris e përpasoj në ndërprerjen e saj. I drguarja laut sëllallahu a.s. është shëmbulli unë i shkëllqyër në gjdo dretim. Profeti sëllallahu a.s. sakrifikon të vet dhe nuk i rëndon të shokët të ti. Për të regoj një fakt shumë interesant. Të gjith e dini Se profeti sallallahu a.s. para se të ndronë të jetë, ka lën pengë burojen e ti të kënjër që i futë për të marrë ca ushim. Këtë fakti interesant, urtësin në këti fakti e shpjegon imam në uju, Allah më shëroft, komentu e si aditheve, djetar i maf, i cilje thotë, Se pe kamberi sallallahu aleyhi wa sallam bleu shim nga qifuti dhe jo nga sahabët. A i la peng mburojnë e ti këtë qifuti dhe jo tek sahabët. Sëpse a i shte vedishëm, nëse do të shkonte tek sahabët, ata nuk do të planonin pengun e ti. Ata nuk do të planonin nuk do të planonin asë një uh, dirhëm prej profetit sallallahu aleyhi wa sallam. Për kundre zi do të jepnin Jo, pasurin, por dhe jetën e tyre jepnin për të dërguar në lau të selasë. Por i dërguari i, i zotit nuk do në të të vijtë ata në pozit të vështirë. Nuk do të do në të ngushton të asë një prej shokve, shokve ti. Përsa i përket vizitave? Êshtë të përqyër që mikun të nderojmë e të respektojmë. Gjithmonë më brënda mundësive, qofë me shumë apo me pakë. Nuk është mirë që ta njoftojmë atë që gjendet në shtëpinë tonë. Por nga ana tjetër dhe miku duhet të jetë i kujdesshëm të mos e vërë mikun e vet në pozicë të vështirë e të kërkojë prej tij gjëra që ai nuk ka mundësi të realizojë. Profeti sallallahu alejhi dhe sellem e ka ndaluar sforcsimin apo mbi ngarkimin për shkak të uh, mysafirit. Nga anëtëj Mësafiri duhet të bëjtë të zotë në shpisë që të ndjetë rrathë, si kur t'i ishte vetëm. Gjithashtu, ne duhet t'i largojmë në disa formaliteteve, të cilat shpesh lindin në mardhënjet me vlezrit. Kështu kam vepruar të partë të ndërruar. Një prej tyre shkojt e këvlajvet të justifikot se nuk e ka vizituar për një kohë të gjatë. Po t'gjoni se si ja këthejmë vlajvet. Tha, përderi sa n Ne jemi të bindu në dashurin e vlajton, pra a i na do, atëhere nuk ka problem, nuk nga dëmton fakti sa a i nuk nga viziton. Nga se këta kishë i mendim të mirë për njeri tjetrin. Kjo është dashuria e madhe, dashuria e sinqertë. Një person, shkon të kimam Ahmedi, Allahum Shiroft, dhe do të të justifikohi të ka i nga se nuk e kështë vizituar, kështë e të cakoj që nuk e kështë vizituar, dhe i thotë, që të të jap haku në ty o imam, unë duhet të të vizitoj për ditë. I thotë imami, mos të thuaj kështu, sepse për Zotin unë kam vlezër të cilët i shohë një herë në vitë, e me qëtate, i dua më shumë se sa disa të cilët i shohë dhe i takoj për ditë. Nëse njëri e kalon gjithë kohën e vet duke vizituar vjezrit, atëherë me të drejtë pyyesim, ku do ta gjej kohën ky për adhurime të tjera? Për kujdesin ndaj prindërve, plotësimin e nevojave të familjarëve, për thirrjen në fe, për kërkimin e detyrisë e të tjerë vepra dhe, dhe adhurime. Për sa i përket vizitës, do të keni para syh tre gjëra. Së pari Ekonomizimi i vizitave apo e thënë ndryshe mos shpeshtimi i tyre. Ato duhet përsëriten sipas nevojës dhe gjendjes së vllajt ton, dhe jo si jo për shkak të problemeve tona. Së dyti, vizitat nëse shpeshtohen pra duhet të shpeshtohen për nevojën e vllajit dhe jo për nevojën ton. Pasişim kjo e shton dashurinë për vëllëzit tan dhe për to të tilla vepra na ka nxitur Islami. Foth profeti sallallahu alejhi wasallam, Allahu është në ndihmë të njerëzit përderisa ai është në ndihmë të vëllezërit të vet. Dhe e treta, për edukatës vizitës dhe kushteve të saj është që vizita të mos rallohet aq shumë sa që ta bëjmë vëllezërin tonë që të mendojë keq për ne apo ta mërzitim e ta zemrojmë. Shkurtim ishtë, me pak fjalë, themi se vizita dhe takimet tonat jenë në mesatare, pra të ndikim mesin e artë, astë shpeshta dhe astë ralla, sepse rallimi shkakton zemrim dhe shpeshtimi bezdisje dhe humbje kohë. Mjeftojmë me kajqë Për pjesën e parë të këtij misioni, për të vazhduar inshallah taala pas një pauze të shkurtër me pjesën e dytë. Asalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah. Prej grave që i shkaktojnë dhimbje në zemër njëriut, është dhe mos mirë njohja. Mos mirë njohja e vlajtë vetë. Sa e fështira është për dyka, kur shë e vlajnë e vetë, ati që e ka dashër për hirtë Allahotë, së fanë avotara, e ka respektuar dhe e ka ndihmuar për vite me ravë, ndërsa këtë ashmë, i ka këthyre shpinën. Këtë ashmë, e ka praktikosur e nuk e përfill është bërë mend i madh fodull dhe arrogant këmëso minions takohet me një njeri të cilin nuk e njeh as sa duhet e ka takuar një herë apo dy herë nuk ja njeh karakterin dhe as sjelljen dhe këtë e bën mik më një herë ndërkohë që ka haruar dhe ka braktisur miku në vjetër. Ka arruar atët të cilin, me të cilin ka jetuar vitët të tëra, ka rëndar gëzimet dhe hidërimet e jetës me ta. E mbiti gjitha ka arruar atë për e të cilin nuk pati kur farë dëmi, për kundra zi e ka ndihmuar dhe ka përkraur, a zi e ke që nuk e ka gjetur për ti me të drejtë. Disa djetarë thonë, a i cili ndërpret lidhjet me mikun e vjetër, nuk do t'i vazhdoj lidhjet asme atë të rjunë. Sërës kjo është natyra ti, a i është nos me njohës, a i është bukë shkeles. Besnik i vërtet, është a i cili lutet për vlajnë e vetë gjithë gjithë kohë, si atë herë e kur është gjallë, Ashtu edhe kur ka ndruar jetë, derruan lidhjet me familjarët e tij. Dhe këtë e bën për hir të Allahut subhanahu wa ta'ala. I dërguani Allahut sallallahu alaihi wasallam padushim që ishte njeriu më besnik, alayhi salatu wassalam. Ai vazhdimisht e ndëronte një plak. Dhe për këtë është shprehur. Është shprehur se kjo plaka E ka pas vizituar Khadijën radi Allahua në bashortin e dashur të profetit sëllallahu alaihu sëllum. Dhe shtoj i dërguar i Allahua të sëllallahu arës e më tha për këtë, sa ishte gjallë Khadijën e kjo në vizitonte, unë mendojë së kujdesi për të, për të ruaj të urlidjet me të, është prebesimit. E pra kjo është besnikëria vërtet. Prebesnikëris është që njeri u të mos nëndryshoj raportet me vlajnë e vetë ata herë kur i kur ngrihet në pozit apo pasurohet të mos e haroj vllajën e vet me çfarëdo gjendje që të jetë këto ishin disa nga shkaqet dhe faktorët më të rëndësishëm që na në ruajë na ndihmojnë për ruajtjen dhe forcimin e vëllazërisë mes nesh nga gjithë këto tema dhe emisionin në të cilën folum për vllazërinë kam dashur dhe kam pasur si qëllim për të arritur një konkluzion me dëshirën e mirë për të ngritur moralisht vëllezërit tan, të cilët nëse i njohin dhe i zbatojnë i vënë në jetë obligimet dhe detyrat që kanë ndaj njëri tjetrit dhe përmbushin dhe i plotësojnë ato, pa dyshim që do të arin nivellet larta të dashuris dhe vlazëris me së tyre. Dhe i qatë teksoj në përmjet këtyre emisioneve, se muslimanët potë ndërgjësohen dhe të realizojnë vlazërin islamet të vërtet, duke plotësuar të gjitha detyrimet aqushtat e kësaj vllazërie patjetër me ndihmën e Allahut subhanahu wa taala me lejen dhe vullnetin e Allahut subhanahu wa taala muslimanët do arrin të rikthejnë krenarinë dhe lajin e tyre historia e islamit ka dëshmuar qartë se kur muslimanët ishin vlezër për hir të Zotit e donin njëri tjetrin për hir të Allahut subhanahu wa taala atëherë a rritën të bashkohen e të kapen fort në fejnë Allahut së panon të talë. Pikrisht, në atë kohë ata u bënd të pa fyeshëm, e shëshëria islame u forcua si kur ndo njëherë. Feja Allahut u përhap në gjithë ruzullin të kësorë, dhe shpërtheu një civilizim i vrullshëm, një civilizim i paparë, deri në atë kohë civilizimi i ndritur islamë. Allahu i bashkofë të muslimanët e gjithë botës rreth së vërtetës dhe i unifikofë të radhët e tyre. Allahu në bëfë të vlezër që duhem, që duhem i përhirt të lartë në madhërisë së ti. E lusë Allahun së panë o të ala që të abekoj vlazërin tonë. E lusë Allahun së panë o të ala që në ndekhtësoj për mbushjen e detyrimeve që kemi tan. në ndaj vlezërve tanë. E lusë Allahun së panë o të ala të në largojë nga qdo fjarë dhe vepër e shëmtuar që shkakton grindje, përqarje dhe mos marveshje dhe më nëfumë ndarje mes vlezërve prishën e vlazëris mes tyre. Allahu në bashkofë në bindin dhe ti në këtë bot dhe në gjenetin e ti në botën tjetër, bashkë me profetin sënë Allahu arihu sële me vlezërit e ti të tjerë profet dhe me gjithë besimtarët e drejt, e devotëshëm e njërzit e mirët të të gjitha kohëve. O Zotë, bashkoj zemrat e muslimanve dhe forcoj vla zilin mes tyre. O Zotë, na falë ne dhe vla zilin tanë që kanë besuar paranesh, dhe mos lejoj që të futet në zemrat tonë as pak ureti dhe zili për ata që besuan. E lusim Allahun me emrat e ti të bukur, e cilësit e për sosura, që në bëj për atyre që duhemi për hirtë ti, e të fitoj me shpërblimin e ti, në atë premtim që i ka dhënë të ndërguar të ti, alehi salatu e salam, për të fituar në gjenetin e ti, e që të jemi në njën e arqët ti, në dit në kiametin, në dit, kur nuk do të ketë hije, përveçhje së arqët ti, e prej atyre që të fute në njën e arqët Allah, së pano t'ala, janë ata që duhem për hirë të ti. O Zot, në falën e, prindri tanë, dhe gjithë për simtar në dit në gjukimit o zot, në adhuru, then a boat and teder, then a ruai, God the name is Ziyarit. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad, wa alihi wa sahbihi, wa sallamat asneema kathira. Dari nami sallani arshab, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.